Сабедаш залишив нам знімок ложа. Ви передали його Ангеліні Велер'янівні, чи він і досі зберігається у вас? І знімок передав доньці, бо ви знаєте, що вона очолює спеціальний фонд національних цінностей. Я щось чула, однак не дуже виразно уявляю собі. І даремно фонд створено зовсім недавно після проголошення незалежності України. І він повинен зіграти важливу роль у процесі нашого національного відродження. Зробити приступним народові усе заборонене, вилучене, знехтуване, знайти загублене, повернути втрачене і пограбоване. Для прикладу, коли Постишов зруйнував Михайлівський золотоверхий собор то академік Грабар порадив перед тим вирізити із стін собору кілька мозаїк і перевести до Третьяковської галереї. Мозаїку із зображенням Дмитрія Солунського можна бачити там і сьогодні. До речі, вона витримана в двох подівних барвах – синій і золотистий, тобто кольору національного прапора України початків яких наші вчені не можуть ніяк простежити. Далі. У золотій коморі Ермітажу все скіфське золото викопане на Україні за кілька останніх віків. Наші літописи зберігаються у Петербурзькій бібліотеці імені Салтикова Щедріна. В Ермітажі переховуються козацькі клейноди, прапори і стяги, корогли, плащаниці і священні сосуди із наших церков. У ризниці Реймського собору у Франції зберігається Слав'янське Євангеліє, яким Ярослав Мудрий благословив свою доньку Анну, коли вона одружувалася з королем Франції. Згодом на цьому Євангелії присягали всі королі Франції аж до відомих подій 1789 року В муніципальному музеї північного італійського містечка Чівідале перебуває так званий молитовник Гертруди дружини київського князя Святополка Між сторінками латинських молитв там вклеєно кілька пергаментних сторіночок на яких київський художник виписав наші руські молитви прикрасивши їх барвистими мініатюрами. Уявляєте, одинадцяте століття. Перелік цей практично не має кінця. Рано чи пізно український народ повинен одержати всі ці національні цінності. Він має на них незаперечне право. І коли моя донька, бодай незначною мірою, прислужиться своєму народові, то можете уявити, що відчуватиме її рідний батько. Тому коли цей художник... Я одразу ж позвонив Ангеліні, вона примчала до мене, полишивши всі державні справи, спершу не повірила в реальність такої фантастичної знахідки, але вже за кілька днів послала своїх людей і пересвідчилася, що це справді так. І яким же ударом для неї стало злочинне викрадення реліквії. Вам не здається, що Ангеліна Валеріанівна діяла недосить рішуче? Мені ну, не трудно судити про це. До того ж, сталася ще одна подія, яка так само пов'язана з нерішучістю саме Ангеліни Валеріанівни. Що ви маєте на увазі? Я нічого не чув. Наша преса також нічого не повідомляла. «Очевидно, дано відповідну команду. Тут щось схоже на історію, яку ви колись розслідували. Трофейний килим? Предмет інший, але зацікавлені особи тої самої категорії. Номенклатура? Але ж нас запевняють, що вона знищена. Одну знищена, інша народилася. Але до чого тут Ангеліна?» вона знову не виявила достатньої рішучості. Оксана розповіла про мощі Агапіта –